Проблема – як це мені довести до пуття? Як розібратися у цьому творчо? Зазвичай сміх продовжує життя, але ж він збільшує і кількість зморщок.